Datorren apidiaren emeretzi, emeretziko manifestazioak helburu bakarra dauka. Aurtengo urtea, 2018-arrena izatea, bardeetako tiro poligonoa betiko iztea lortuko den urtea. Hemendik, deia egiten diogu Nafarroako jendarte osoari, herrionetako pertsona guztiei, emakume zen gizon, atera daitezen gure lurraren dezentxa. Datorren larun batean. Iaren emeretzian kalera atera daitezen Nafarroa dezentatzena. Gure herrialdea, ez da gehiago, natoren gu du egazkinen entrenamendurako leku aizan. Hemendik, deieiten diegu alderdi politiko zatorrelarun batean ez daitezen eskutatu. Alderdiak premiatu egin nahi ditugu gure lurraren dezentxan, kalera atera daitezen. Argita garbi esan dezaten bardetako poligonoa desegin nahi dutela. Alderdi politikoei eskatzen diegu koherenteak izan daitezela, euren programa politikoekin atera eitzela kalera eta bardeak Espainia er, den dezentza militarraren intereseko izateari usteko exigitu. Deieiten diego alderdi politetak politiet, politikoetako militanteei afiliatuei eta jarraitzaileei atera eitezen datorre larun batean bardea osoaren aldeko aldarrikapena egitera. Bardea osoa izan dadin parke naturala, da, <coughs> biosfera, kereserba. Eta baterazina zina gudu egazkinen entrenamendu zilegituak Bonbak erortzen diren zortziron metrora Dagoen sendabigo ezalako aizialdiko parke baimenduekin Batera izan dadin erriguneen gainetik gudu lur arraseko egaldiak egiten ibiltzea Hotsesia hausten, 2000 berreundagaroita mazazpirektarea dituen tiro ere mubatean Gudu egazkinenzako ziro poligonoen nazioarteko hitzarmenerako segurtasun araudia betetzen ez duena Ez dituelako, ez dituelako gordetzen gutxieneko 16000 hektarea. 18 kilometro luzeran eta kilometro zabaleran. Otxe egiten diegu Nafarrei deialdi honekin bat egin dezaten. Nafarron gehiengoak sentitzen dugun eskakizun honekiko mobilizazio eta borrokari Bizkarra ez emateko. Naikoa ez delako poligonoaren existentzia soilik instituzioen aurrean salatzea. Hamez gaizto honekin bukatu nahi badugu borroka eta aldarrik apenau kalera ere atera beharra dagoelakoz. Eta borrokatu beharra dago tiro ere mua eraizteko. Zapateroren gobernuak erabiltzen segitu nahi duelakoz. Gaur sortzi, apilaren emeretian kalera atera beharra dago, ezen ministerioak bardeak onbardatzen segitu nahi duelakoz. Natorren apirilaren 19 Nafarroa defendatu beharra dago. NATOren armadak bardeak erabiltzen segitu nahi duelakoz. Gure aire eremua erabiltzen jarra, jarraitu nahi duelakoz. Eta entrenamenduekin segitu kosobona aurrakiltzeko Afganistanen herriosoak suntzitzeko, Libian gizon emak, eta emakumeak akatzeko, gazteak Palestinan, familiak iraken eta bar luze bat Emeretian kalean egon behar dugu nafarroaren dezentxan, bardeen dezentxan. Ez dugulakos, nahi mundu zabaleko milaka eta milaka pertsonen, ilketaren eta jeneuzidioen konplize izan nahi. Piru publikoa eskuntzan, osasungin zan, behar txuen laguntzarako erabilia izan dadin nahi dugu. Ez dugu nahi ure udalek euro bat bera ere jaso dezaten, konplize izanik arma nuklearrak eta uranio pobretua darabilten gazkinen, Proba saioekin, gero populazio zibilaren aurka erabiltzen dutena, belaunalditako ondoriak akutiz, mota guztiedako minbiziak, tumoreak, buruko minbitziak, jaiotzetiko malformazioak, eta bar luze bat. Euro bat bera ere ez dute jaso behar gure udalek planeta osoan eriotza eta zuntxiketari babesa ematearen truke. Eta noski, bere ziki egiten diogu bardeetako juntari manifestazio honekin bat egin dezan. <coughs> hi egiten diogu bardetako juntari uko indie zaion defentsa minerioarekin tratua egiteari, eta bardeak errentan emateko kontratua berritzeari. Intsumumioa Espainiako armadari, intsumumioa natori. Bardetatik ospa. Hori izango da datorren larun batean gure lema, de egin detztela bardeetatik, ospa bardetatik, hori da bardetako herri patzuerreko partzue, biztaldeon aspaldiko naia. Hori da, Nafarron herri borondatea, sarritan Nafarroako udalek adirazitakoa, baita Nafarroako parlamentuak ere. Nafarron borondatea errespetatua izan dadin nahi dugu.